Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Hát sziasztok! A hármas könyvelésnek hívnak bennünket. Hát ez egy heti rendszerességű internetes rádióadás. Hogyha a könyvek titeket érdekelnek, akkor javasolnám a hármaskönyvelés.hu a rendszeres látogatását, illetve iTunes-ban is meg lehet bennünket találni, akinek iPhone telefonja van. Vagy Pervez. Vagy Pervez. Biztos most egy anyas szemét és hosszú önreklámmal kezdtünk, szerintem köszönjünk be. Ez a 104. Így van. 104. adásunk tök az pont két év, hogyha jól számoltam össze, de lehet, hogy ment egy pár számból. Aminek rúkola a ilyen és nézzetek, hát nem vagyok. Én fejezem, poránc. Én pedig kis Gabriella. És neked önállóan lesz egy mikrofonod, mit szólsz hozzá? Nagyszerű, nem adom ki a kezemből. És aki még hangosan. nem hallgatta az adásainkat, ez most először tapasztalja, hogy úgy szoktunk indítani, hogy híreket, irodalmi életben, irodalmal foglalkozó kis színeseket dobunk be az első pár percben, és most is készültünk ilyen hírekkel. Az első az, a cink.hu-n találtam egy csodálatos uh, képriportot, arról valaki... Uh, lekapott egy lányt a Moszborépcsőn, akire Adi Endre volt tetoválva, valamint Adi Endre egyik versének egy verszaka. És a, a cikk alján kisebb elműlkedés volt arról, kinek a képét tetováltatna magára, természetesen magyar íróköltő. Itt a teljes igénye nélkül szerepelt, varodani, faludi gyeregy rettenetesen szélfutt a hajjal, Kafka Margit nagyon átható tekintettel. És hát egy-két hagyományos petőfib. Különös vagyok, hogy ti fiúk, ti vagy? ha eljön az ideje, vagy, vagy ha lenne ilyen ilyen matrica, amit csak fel lehet nyalni, mint a Donald, vagy a rágó mellett ezek a tetoválások, akkor kitraknátok magatokra. Hát igazából a oda nem tudik rosszat látni. Kivarni a bal szóval Vagy Kivarni a itt a szójátéknak jó, tetoválásnak nem biztos, hogy jó. Ezzel az első adásunkra valamit a sarokba lehet állítani. Balázs, ott egy sarok. Oké. Okay. Vagy egyébként Szállinger balázsnak, tehát rohamadul hogy hogy néz ki. Ha itt van, jelentkezzen egyébként. Ez egy bizonyos a, a zolai egy. pasió miatt tök, tehát minimum, vagy pocaprán Jó, van a következő hír, az teljesen más. Aki esetleg hallgatja az adásunkat, és egyébként jelentkezzen, aki hallgatja az adásunkat. Ott van egy. Egy ember, kettő. Az a hölgy szerintem totálisan másokból gesztikulált, de most bevállalta. Szóval aki hallgatja az adásunkat, tudja, hogy szóba került P.G. Woodhouse, akinek egy nagyon jó lakály karaktere van. Ugye ő a század elején kezdett regényeket írni, 30-as években lett sikeres. És most találtam rá egy érdekes cikre, amely szerint azért készült nagyon kínos munkája is mint kiderült, a 40-es évek legelején Párizsból, Franciaországból próbált még a háború előtt kimenekülni, és sajnos bekerült egy ilyen uh, internátus, tehát így elfogták őt a németek, és hadifogóiként uh, töltött egy kis időt ott, és nagyon kínos módon, amikor kiengedték, akkor egy ilyen nagyon jobbiális jókedvű uh, hang hangfelvétel gyűjtemény készített a táborbeli Vidám és élményeiről. Most így visszaolvasztva elég kínos, nem tudom belenéztetek-e. Magában a én nem biztos, hogy belegondolsz abba, hogy a, a Fekete kolostor sem egyértelműen ö, sötét és. Most van hangom, most van hangom, nagyon jó. Tehát, hogy Fekete kolostor sem egyértelműen sötét, hanem vannak annak olyan vidám, megélhető pillanatai, meg valahogy, valahogy kialakul abban az internó, internáló táborban egy, egy emberi közösség, az végül is érthető, csak úgy rá, hogy egy kicsit túl volt a feltegetkezdeni. Igen, meg sajnos utána ezt a német rádió felhasználta, mint propaganda, hogy hát nem is annyira gáz, hogyha tudod, elfognak a németek, mert tulajdonképpen jó tábori élmények várnak. És akkor most valami egész más, szoktunk mindig aktuális irodalmi eseményekről beszélni, például erről az eseményről is beszéltünk, igen. Viszont a Gabi most egy egészen más eseményről fog beszélni. Így van, az első nak mi a hazai science fiction vagy spekulatív fikciós ö, oldalak egyik legjobbika, ö, immár annak szól meg a Fantasztikus Kézünatok éjszakáját. 31-ig lehet jelentkezni novellákkal vagy regényrészletről, ami 23 30 k és Minket az nagyon érdekel, és már fontolgatjuk azt is, hogy, hogy egy ilyen estre ö, elmegyünk látogatóba, és akkor a következő adások valamelyikén erről beszámolunk, hogyha beengednek minket oda. Egyébként, akinek van a fiókban, vagy most a táskában, vagy az iPhone-ján, fantasztikus kézirata. Itt, hogyha séglan elnéznek kocsmán keresztül, akkor ott beszélgezze esett maguk, oda kell menni hozzájuk, és már le lehet támadni, meg se kell várni az alkalmat. Jó és most jön nagyon gyorsan az a része az adásnak, ahol beszámolunk arról, hogy az elmúlt héten mit olvastunk, és hogy valamennyire egy icipicit fenntartsuk a közönségi érdeklődését, egy-egy könyvet ki is fogunk sorsolni ez alatt. Igazából kaptatok egy számot az asztalnál, arra gondoltunk, hogy attól lesz közösségi esemény, hogy az asztal körül ülők megküzdenek majd azért a számért, mikor ki-soroljuk az úriember nem kapott egy ilyen számot, túbed. bad. Szóval elsőként Gabi fog beszámolni az, az olvasmány élményeiről. Tök jó, ilyen provokatív címet választott. Megpróbálok felnőttesen reagálni rá. Ahogy szoktuk. Nagyon gyors leszek, mert ez alkalommal rövidített az adás, és én hajlamos vagyok a kör körkörös mondatok használatára. Két női könyvet olvastam a héten. Az egyik, az olyan, amelyet be is tudtok szerezni az adasztra a az ez Testamentum, a Jane rogers a, a könyv amivel összefoglalva egy olyan világban játszódik, ahol elszabadult egy vagy pedig valaki szándékosan úgy tehát egy olyan vírust, aki a terhes nők a legyengült immunrendszerük okán áldozataival válnak, tehát megszűnik, hogy gyakorlatilag a terhesség minden nő a herbenség, ez meg, meg a, tehát elég a, Negatív kilátásokat jelent, és hogyan reagál erre a társadalom. Ezt egy, egy nagyon fiatal, alig 15 éves lány szemével nézhetjük végig. És ez a szemszög egy csomó lehetőséget ad arra az írónőnek, hogy, hogy ne foglaljon állást, hanem mindent ezen a prizmen keresztül mutasson be, valamint az olvasónak arra, hogy ő viszont folyamatosan állást foglaljon, és ahogy újabb-újabb impulzusokat kap a lányzótól, Jessitől, úgy ö, mérlegelje azt a világról annyit, hogy ö, természetesen ez a jövőtlenség ö, befolyásolja a társadalmat. Ö, emberrablások, gyerekrablások, mivel ugye a gyerekek élete felértékelődik. A nők ö, nő könnyű nyári olvasmány én az Azt hiszem, rettenetesen ö, meg tudja viselni az embert, hogyha éppen arra érzékeny. Mindenképpen ajánlom ö, egy elég kemény. Köny. Nem ugyanaz a sztori, mint az ember gyermeke volt, csak most kivették belőle a, a Demsor Indies csomagolást? Um, nem ugyanaz a sztori. Uh, itt voltak éppen ez a kamaszlány, az, aki keresi magát, és uh, nézi azt a világot, amelyben egy csomó minden elértéktelenedik, uh, és keresi az értékeket, hogy aztán helyes az, amit megtalál, vagy uh, sem. Ez nyilván ő úgy érzi, ezt nekünk kell eldönteni, de én nem folyamatosan uh, döntöttem erre arra billettem. Furcsa volt rájötteni, mennyire nem kialakult nekem sem a véleményem. Még egy gyors kérdés azért van rólad. mennyire akartál öngyilkos lenni alattam? Öh, hát, megkönnyeztem a végén, de öngyilkos nem akartam lenni. És akkor a másik könyv sokkal másik vidámabb. Könyv az sokkal vidámabb, ez egy kis történet is jár. Ahogy az előző könyvet, ezt is a könyvféten szereztem rá, a Libristandjánál akciós volt, két könyvet is vettem ezt, és egy kortás vers-es kötetet, Mátyásét, és ott egy fiatal ember elkapott, hogy fotósorozatot készít még hozzá, e, úgy, hogy a vásárolt könyvet kéne az arcunk elő tartani, és az igazság, hogy ilyen papírkutya voltam, mert a Sírokai Mátyás kötetet tartottam az arcom elé, ahelyett, hogy a vagina monológokat tartottam volna, de hát most elhoztam a könyvet, illetve beszélek róla tényleg csak néhány szót, Mert... Maguk a monológok azok, a könyvnek a magvát tartan jelentik, de nagyon érdekesek, hogy ez jó pár évvel ezelőtt született, és utána a színdöröb is lett, a világ számos pontján előadták. Magyarországon is még film is készült belőle, általában jótékonysági felhangja is, mert én is a szerző, Iwenszler, e. egy mozgalmat is indított, ez a nők elleni erőszak a, a tűznek az ez a védény, és itt a V egyszer jelenti a Valentin-t, ami a Valentin napi eset, a Vakinet, valamit a, a victory -t. A monológok nagyon érdekesek. Érdekes, hogy számomra nem is inkább irodalmi értéke volt, inkább ilyen társadalmi vagy e, szociológiai, és ezért az, ezt a könyvet választottam, hogy... E, és feljelöltél egy részt, amit fogsz olvasni, nem? Nem? <laughs> nem? nem, nem vagyok jó előadó művész, és nem akarom. A magén a monologokat így. Viszont ki, ki. sorsoljuk ki. És ezt szeretném valakinek majd feljelenni, hogy Igen, tovább menjünk az ki te Te Mi már előzetesen sorsoltunk teljesen vakon. Asztalokon szerepelnek számok, és egy, egy valamilyen asztal számát választottuk, és az enyém. És pillanat, a kilences. Tehát akinek kilenc van a papír sarkára írva, ott a legerősebb ember jöjjön ide. 9-es? 6-os, igen, ezt hallom. Nem, 9-es továbbra 9 is. Valaki, 9 9-es asztalról valaki átveti ezt a könyvet, de majd az adás után, akkor átadom azt a fiúknak, valamelyiküknek már. Jó, mert szóval. A, a vaginák után én teljesen más irányba mentem el, én a tényleg a könnyű nyári strandon olvasható olvasmányok felementem, és az egy, a műsor egyik barátja, Lobó, e, küldött egy, egy jó cikket nekem, amiben tíz legjobb hidegháborús könyv van összegyűjtve. És aki hallgatja az adást, az tudja, hogy nekem ez kedvenc területem, a hidegháború itt a menekben. Vártam, hogy ez az Aha, Hát, nem, nem szabad kihagyni. Szóval nagy részét természetesen olvastam, mint a, a műfaj rajongója. Ugye benne volt Fleming, akiről az előző adásban beszéltünk, hogy gyakorlatilag olvashatatlan például a Live led című könyve, a politikailag korrektség teljes hiánya. Na minden esetre volt egy pár olyan könyv, amit még nem ismertem erről a listáról, és ezt gyorsan be is szereztem. Az első könyv az a Death of a Citizen című könyv Donat Hamilton nevű írótól, és ez a könyvsorozat a Matt Helm nevű kémről szól, akkor jelent meg körülbelül, mikor népszerű volt az angol James Bond, ez az amerikai változata, mert egy családos ember természetesen az amerikai értékeket képviselve, de ugyanakkor a 60 60-as éveknek ugye a szexuális szabadossága teljesen benne van a könyvben, tehát nem hiányzik az az eleme a kémben. Akkor ebben nem alapvetően, mint a mostani amerikai kém szaliban. Hát azért egy-két pofon elcsattan, és természetesen a... természetes. És hozzá tartozik, hogy, hogy ennek az évtizednek fontos eleme ezeknek a kémes könyveknek, hogy a nőket is megpofhozzák benne. Tehát így a, a vagina talán átkötnék ezzel. Szóval volt ez a könyv, ez nekem nagyon jó pofának tűnt, nagyon tetszett, egy picit realisztikusabb, mint a James Bond sorozat, és nagyon tetszett, hogy volt egy kikacsintás is, ahol leírja az író, hogy, hogy a vodkával természetesen csak a, az állatok csinálnak martini koktélt. Tehát a rendes amerikai martiniban nem raknak kommunista vodkát. Ugye ennek a hidegháborús témának ez nagyon jó érve. Aztán a másik hidegháborús könyv, még mindig Amerikában vagyunk, az a cím, hogy The Girl Hunters, és egy Mickey Spillane nevű írótól van. Talán ti is ismeritek a Mike Hammer sorozatot, legalábbis a sorozatot, ugye a Stacy kics alakított ezt, Ádám túl fiatal, ő még ezt nem látta a tévében. Szóval ez egy ilyen hard-boiled detektív regény, összegyúrva egy kémregényjel, és a végeredmény az valamennyire élvezhető, de azért a ponyva, nagyon, nagyon erősen ponyva ízű marad, Valakinek kész a rendelése vagy nem tudom Egy tortilla az tortilla esetleg És Így van. Sors, most nincsen hozzá viszont Az enyém <laughs> Jó van, lassan-lassan Tehát ez egy ilyen nagyon diszkrét jelzés volt Hogy hosszúak vagyunk Szóval Mike Hammer Ez egy ilyen hardboy detektív A könyv volt kezdődik Ahol az első Mike Hammer sorozat befejeződött Hogy a titkár és partner nőit elrabolták és 7 éven át iszik a főszereplő, tehát ez egy nagyon jó könnyed nyári könyv, én is el tudom képzelni, hogy hét évig igyak most, és akkor ebből próbál visszamászni és megoldani egy nagyon komoly bűnügyet. Tudom javasolni, de a szerelmi szál az borzalmas benne, tehát ez a fajta ilyen dráma és pátosz, amit egy ilyen konyvaregény betett, tényleg a romána, Ádám, te nem ismered, volt egy ilyen sorozat. De ismerem a köszönöm okay. szépen. És a harmadik... Két év után az emberi kapcsolatokból bármilyen sok okay. A harmadik könyv pedig, uh, erre véletlenszerűen találtam rá, mert éppen akciós volt az Amazonon. Ez a Leon Juris nevű írótól, biztos ismeritek az Exodus meg hasonló könyveit. Neki volt egy topás című hidegháborús, remekremek remek regénye. Ebből készült egy Hitchcock regény is egyébként. Film? Film? Hitchcock film regény is biztos készült volna, de nem inkább film készült belőle. És ez viszont már egy rendes író, rendes regénye. Jó volt így a ponyva íz után jó karaktereket találni. Van egy nagyon érdekes történelmi áttekintés is benne. A második világháborúba Franciaország szerepe gyakorlatilag abból indul ki. Az egyik cselekményszál, a másik pedig a Kuba. Rakétakrízis, mikor az oroszok ugye ilyen atomrakétákat akartak betelepíteni, és Erre akkor nem Igen, tehát ez egy ilyen kicsit a történelmre építő, de azért fikció, és egyébként zavaró is volt benne, hogy tényleg nagyon rámegy a második világháború történetére, de egy csomó uh, szereplő nevét kicseréli benne, például Dögol uh, neve, gondolom, hogy ne perejék be őt, uh, cserélbe egy Lacroix nevű elnökre. És kicsit zavaró is, mert utána egy dögoltól idéz ennek az elnöknek az egyik szereplő. Viszont mit sorsolunk ki? Mit sorsolunk ki? Ezt mind e-bookban olvastam, viszont aki hallgatta az adásokat, tudja, hogy nagyon sokat beszéltünk megréről, és egy megrék könyvet fogok kisorsolni. Gabinál van a szám. 30 -as. A 30-as a 30-as, megvan valakinek 30 -as. Valaki örüljön már, csinálj úgy, mintha. Super! És két, két kisregény is van ebben, a Londoni férfi című szimenon. Igen, igen, azt mondta el Amiből a Amiből film is készült, talább a rendezésében, ezt hozzá kell tenni. És egyikünk sem merte megnézni még. És ebben van egy megrés a borkereskedő című történet is. És most jön Ádám. És akkor én menteketőzéssel kezdek. Megvan, Megvan a 30-as, nem menteketőzök, De hanem adunk egy könyvet, sok szeretettem. Elnézést, inkább megbeszéljék, ez valami miatt nem. Fit stop mikrofon Szóval, uh, én félpényvel készültem igazából, a hét nagy részét Svájcban töltöttem a cennben. Emiatt viszont hosszan nem tudok beszélni, mert ott mindenén 10 16. másodpercig tart, ilyen-milyen hosszabbat, azt lelövik, és egyébként sem érdekes, és nem mérik. Úgyhogy legalább gyors leszek, mint a részecsképp. Uh, Bruce Sterlingnek jelent meg, nem olyan régen egy fél éve egy romantikus könyv, ami azért vicces, mert Sterling az a, az a science fiction szerző, aki jellemzően egy, de inkább két kanyarral van mondjuk a szilícium vagy meg az aktuális technológiai rendek előtt. És az, hogy ez a pickó egy csak ebben megjelenő és romantikus regényt uh, ír, ami ráadásul jogiokkutatókról szól, akik egy konferencián jönnek össze, az vállalabból viccesnek tűnik. Azért vártam vele ennyit, mert az összes kiemelt idézett egészen vérlázítóan béna volt. És most, hogy elmentem odott, ahol a jövők csinálják, most tűnt, hogy passzolnak hozzá. A másik lehetőség az lett volna, hogy megveszem azt a könyvet, ami egy olyan tudósok kereséséről szól, akit valaki árabolnak, és aki kidolgozza, hogy hogyan lehet a Higgs bosont összekötni az emberi elmével. Ez még három dollárért sem volt jó ajánlat. És az igazság, hogy a Sterlinget nagyon rosszul próbálja megeladni. A Love is Strange egy nagyon jó könyv. Van benne nagyon sok kapri, van benne egy egészen kevés történelm, hogy legyen ott, keresni ezen a szerencsétlen szigeten, ami a szerelemre és a Las Vegas szintű, ami ott történik, ott marad, jellegű kapcsolatokra épül fel. Van benne futurizmus, úgyhogy az olasz futuristákat összekötik a mostani nagymárkákkal és a mostani rejtőzködő márkákkal, már-már ilyen Jellegű alázások vannak, mert azt mindenki megöheti, az kinek kéne, amikor lehet legyártani egy olyan dresszt, amit a 20-as években terveztek, és már csak mondjuk húzon lehet megnézni. És van benne emellett startup kultúra, van benne Amerika, van benne összeomló sziatoli gazdaság, mert ott már nem történnek azok a dolgok, amik csak, csak Kaliforniában működnek. És ebben van úgy belevarva egy, egy szerelmi szálló, hogy ez tulajdonképpen működik. Darabok fog esni a végére, meg lehet jósolni, ez nem működhet sehogy máshogy. Ugyanakkor addig e, iPhone-okon, sms-eken, eken, -eken e, meglátásokon duálékon keresztül fognak egymás körül táncolni. Egyelőre a legjobb dolog, amit ebben az évben olvastam. És a pedig. És, e, és a nyertes az nem ezt a könyvet fogja megnyerni, mert ez csak ebben jött ki. Próbáltam mellé valami olyasmit választani, ami mégiscsak passzol hozzá. Úgyhogy Bruce dulling egy korábbi regénye lesz, a Zeitgeist, amit a 90 es évek végén írt. És ott legalább le lehet ellenőrizni azt, hogy a tíz évvel ezelőtti jósatai, vagy a tíz évvel ezelőtti meglátásai, vagy a tíz évvel ezelőtti világ, ahogy ő látta, az ma működik-e, vagy hasonlít -e arra, és jól próbáltam eladni a szerzőt. Aki pedig ezt meg fogja tudni mondani, az a négyes számú asztalnál. Négy négyes asztal, négyes, mondja 4 Négyes asztalt keresők, kérjük a kismedencéhez. Lehet... És van. igen, háromból kettő, ez egy teljesen jó arány szerintem. És a ott. Oh, Újra soroltuk és a 11-es asztal megnyerte. Hogyha van ilyen valaki, ne a 11-es, akkor átvedi tőlem ezt a könyvet. Ha essem, akkor még van egy csomó további random számunk egyébként, hoztam vagyok egy zsákkal. De azt majd offline igen. Jön. Jó van. Köszönjük szépen a figyelmet. És akinek nagyon nem tetszett, az próbáljunk meg egy másik epizódot is. Akinek tetszett, az, az is. szintén a hármas könyvelés.hu oldalon megtalál bennünket. Illetve vegyünk söröket, mert. Igen, igen az nem az söröket, mi, mi a szart kell mondani? Spricózó. je! Yeah. Sziasztok! <hállt> Sziasztok!